Fariseerna och den blindfödde. Kapitel 9 verserna 13 till och med 41. 13 Det förde mannen som hade varit blind till fariseerna. 14 Det var på en sabbatsdag som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. 15 Nu frågade också fariseerna honom om hur han hade fått sin syn. Han svarade han lade en digg på mina ögon och jag tvättade mig och nu kan jag se. 16 Några fariséer sade Mannen han talar om är inte sänd av Gud han håller inte sabbaten. Men andra sade hur skulle en syndare kunna göra sådana tecken? Det var alltså oeniga. 17 Och därför frågade de den blinde en gång till Vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon? Han svarade att han är en profet. 18 Judarna trodde inte på att han hade varit blind och fått sin syn. Alltså det kallade till sig den botade mannens föräldrar. 19 Och frågade dem: Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig att han kan se nu? 20 Föräldrarna svarade: Vi vet att det här är Evol son och att han föddes blind. 21 Men hur han kan se nu vet vi inte. Och vem som har öppnat hans ögon det vet vi heller inte. Fråga honom. Han är gammal nog han kan svara för sig själv. 22 Detta sade föräldrarna av rädsla för judarna. Redan då hade nämligen judarna kommit överens om att den som erkände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. 23 Det var därför som mannens föräldrar sade: Han är gammal nog, frågade han om själv. 24 För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Tjugofem. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag att jag som var blind nu kan se. Tjugosex. Det frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Tjugosju. Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Varför vill ni höra det igen? kanske ni också tänker bli hans lärjungar 28 då sneade de av honom och sade du är hans lärjunge men vi är Moses lärjungar 29 Vi vet att Gud har talat till Mose men varifrån den här mannen kommer det vet vi inte 30 Han svarade Ja det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer Och ändå har han öppnat mina ögon. 31. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon frukftar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. 32. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. 33. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting. 34. Då sade det till honom du föddes syndig allt igenom och du skall undervisa oss och det körde ut honom 35 Jesus fick höra att det hade kört ut honom och när han träffade honom frågade han tror du på människosonen 36 Han svarade Vem är han herre jag vill tro på honom 37 Jesus sade du har sett honom. Det är han som talar med dig. 38. Då sa det han. Jag tror, Herre. Och följ ner för honom. 39. Och Jesus sa det. Till en dom har jag kommit hit till världen. För att det som inte ser ska se. Och det som ser ska bli blinda. 40. 40. Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sade till honom: Är kanske vi också blinda? 41 Jesus svarade: Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.